Kau muslimin dan muslimah jemaah solat merhib Masjid ala sepukur Rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Mengkaji hadis-hadis Nabi SAW Yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Sama'il Nabi Karya Abu Aisyah Muhammad bin Aisyah ibn Saurah At-Tirmidhi Rahimallahu rahmatan wa Kita masuk pada bab yang ke-46 Tentang Firasul Rasulullah SAW tentang ee, hamparan yang Nabi pakai untuk duduk atau untuk tidur. Fias adalah sesuatu yang dihamparkan oleh seseorang <tuh> di bawahnya ketika dia mau duduk atau tidur. Bakula makan aksarohatan dan, dan ketika hamparan tersebut itu makin lebih, lebih makin nyaman bagi seseorang maka itu akan mendorong untuk tidur yang semakin panjang kemudian banyaknya malas dan malas. Bainama nama idakan na ala kila lain hanya jika tidak demikian maka seorang tua akan tidur sesuai dengan kebutuhannya saja dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberi, memiliki hamparan tidur yang empuk. Nabi cuma punya kain dari wol. Kemudian itu yang dijadikan pelapis lantai, kemudian Nabi tidur padanya. Dan adalah tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur karena kebutuhan untuk memberikan istirahat bagi badan. Yawi ila firasyhi, Nabi mengambil posisi di tempat tidurnya sesuai dengan kebutuhan badannya menerahkan kebutuhan istirahat bagi badannya. Nabi tidak lebih dari itu. Diannalahu fil hayati karena dalam kehidupan di dunia ini Beliau memiliki muhimmatan, azimmatan, tugas yang besar Yaitu utusan Rabbul Alamin dan teladan untuk semua para hamba Allah ajma'in Dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya Urwah bin Subair Dari ibunda Aisyah Radul Anha, beliau mengatakan hanyalah tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamparan nabi yang nabi duduk di atasnya, terbuat dari kulit. Yang kemudian kulit tersebut diisi dengan ee uh, lifun <coughs> diisi dengan serabut, yaitu serabut pohon kurma. Ya, maka di sini demikian disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di sini disampaikan, inama hanyalah, maka ini adalah di antara asalib, gaya bahasa orang Arab, untuk alhasar untuk memunculkan arti hanya. Fawah, ya maka dia ini menegaskan dengan cara semacam ini, bahasanya hamparan tidur Nabi adalah seperti itu dan tidak seperti yang lain. Yeah. Kemudian Nabi katakan ini nama Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kata Aisyah tetap di tempat tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi tidur di atasnya terbuat dari kulit yang diisi dengan leaf dengan serabut pohon ini, pohon kurma maka Aisyah mengatakan Allah Diyanamu Aleyhi Ini menjelaskan tentang ya, Hamparan tersebut Bahasanya dia disediakan untuk tidur Dan istirahat Nabi Dan tempat tidur yang Biasa seorang itu tidur di atasnya Biasanya Aliyanawa Arihashi'in indahu Sesuatu yang paling lembut Dan yang paling enak <tuh> min adamin dari eh, adamin, jama' dari adim artinya kulit yang sudah eh, al sudah disama maka jadi tempat tidur Nabi SAW sarungnya Nabi atau kasurnya Nabi itu terbuat dari kulit yang disama hasbuhu lifun yang diisi dengan serabut ee yeah, alif di sini maknanya adalah sesuatu yang diambil, yustaqah diambil dari pelepah pohon kurma. Kemudian hadis yang kedua dan yang terakhir di bab tentang tempat hamparan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ja'far bin Muhammad dari yeah, dari ayahnya ee yeah yang mengatakan soilat Aisyah maka nafir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya apakah firas tempat tidurnya Rasulullah ketika di dalam rumah maka Aisyah mengatakan min adam dari tanah ya Aisyah mengatakan bahasan tempat tidur nabi itu min adam dari dari kulit hasuhu min lifin yang diisi dengan selaput. Wasailat Hafsatu dan Hafsa ditanya, "Seperti apakah tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahmu?" Maka Hafsa mengatakan, "Mizhan, satu kain yang kami lipat dua kali, Nabi tidur padanya." Maka adalah pada satu malam aku berkata di dalam hati atau kepada para pembantu, Seandainya aku lipat empat lipatan Tentu lebih empuk bagi Nabi Maka aku melipatnya Dengan empat lipatan Maka ketika pagi tiba Nabi mengatakan Apa yang kalian hamparkan untukku semalam Nih, Maka Hafsan mengatakan Itu adalah tempat tidur biasa biasanya Namun Kami tidaklah melipatnya empat kali lipatan Maka lipat empat kali karena kami katakan itu lebih empuk bagimu Maka Nabi katakan kembalikanlah pada posisi semula Karena wata'atuhu empuknya Empuknya tempat tidur itu menghalangiku untuk mengerjakan sholat malam Ya, sana tadi ini ada Abdullah bin Maimun matuqil hadis maka hadis itu sekali tidak bisa Dibagi hujah kecuali apa yang disebutkan dari Aisyah dalam jawabannya karena dia sahih karena terdapat tadi sahih yang sebelumnya Nah maka mishan Hafsa mengatakan bahasanya Tempat tidurnya Nabi adalah mishan, mishan itu kiswa on kain segi empat yang terbuat dari wool, Pemislu atau semisal itu layak untuk murihan badani dan tempat tidur semacam itu tidaklah nyaman untuk badan karena ada badannya seumnya khusunah kasar maka kami lipat dua kali lipat kemudian Nabi duduk badannya. artinya notubi kami lipat tempat e, Al-Firas tempat tidur tersebut dia isna uta tawala tawfi al-akhir di mana ujungnya disatukan dengan ujung yang lain supaya dia menjadi dua lapis wayakun bihadhihi sifat mad dengan cara ini maka dia lebih nyaman dibandingkan seandainya cuma dipanjangkan demikian saja wala yakhlu ta'an patrafipas dari khusunatin kasar ala kulli halin apapun kondisinya ya maka yang dimaksud dengan uh, ini adalah dilipat ujungnya sama ujungnya dipertemukan ini berarti dua lipatan maka dibuatlah sampai empat lipatan menyebabkan ini menghalangi nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yang mulai kalau dilipat empat kali tentu lebih banyak memberikan kenyamanan. Maka kami lipat empat lipatan setelah pagi tiba. Nabi mengatakan apa yang kalian hamparkan untukku. Kami katakan itu adalah tempat tidurmu. Itu tempat tidurmu sendiri tidak berubah. Cuma kami lipat menjadi empat lipatan. Maka Nabi katakan... Berilah banyak kenyamanan untuk badanmu Pada saat dia tidur Kalau Nabi mengatakan Kembalikanlah dia kepada keadaannya pertama Fa'inahumman adni Karena yang menghalangiku adalah empuknya Menghalangiku untuk mengerjakan solat malam Ya, maka uh, di sini kita jumpai riwayat dari uh, Ja'far bin Muhammad alias Ja'far As-Sadiq yang biasa diaku-aku sebagai dia uh, ya, diaku-aku sebagai imamnya Syiah Ya Ja'far ini dari ayahnya itu Muhammad Al-Bakir. Nih. Dari ayahnya itu Muhammad Al-Bakir. Dan Muhammad Al-Bakir ini tidak menjumpai Aisyah dan tidak pula Hafsah. Sehingga ada ingkita dalam sanad riwayat ini. di catatan kaki sanatnya terdapat Abdullah bin Maimun nikmatullahi ya, atas yang tafsitan tidak bisa dipakai hujah ilama dzikra kecuali apa yang disampaikan oleh Aisyah dalam jawabannya fa inal ya, maka ilama dzikra apa kecuali yang disebutkan tentang Aisyah dalam jawaban tersebut Karena itu adalah satu hal yang benar terdapat dalam hadis sebelumnya Ya Di antara pelajaran yang bisa kita petik, bahasanya disimpulkan dari hadis ini bahasanya tidur dengan menggunakan alas tidur yang empuk semacam dikasih uh, uh, masyuhi, dikasih ya, tempat tidur yang empuk karena ada isinya ya, diisi serabut itu tidaklah bertolak belakang dengan zuhud. Meskipun tidak sepatutnya terlalu empuk. Kan itu sebab banyak tidur. Ini sebab yang menyebabkan orang banyak ketiduran. Kemudian kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Itu bab tentang ketawatuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab bab yang ke-4 ke-47 di Nabi adalah tentang ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadho adalah layyinul janib. Sikap yang tidak kaku, sikap yang lembut, khaftul junah, tarqatul janah sama lembut. Tipul muamalah, interaksi yang baik. Buat menjauhi an-nita'ali, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ta'afak merasa lebih tinggi daripada yang lain. Ketahu tuan Nabi itu terlihat pada akhlaknya dan sikapnya bersama, bersama orang lain. Sebagaimana akan dijelaskan. Ya, dari Ibn Abbas, dari Umar bin Al-Khattab, Rasulullah SAW mengatakan, Janganlah kalian memujiku secara berlebihan, Sebagaimana tindakan nasrani kepada Putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, katakalah hamba Allah dan utusannya. Di sini juga dihadkannya bukhari dan Muslim Itu artinya melewat batas Dalam sanjungan Pujian dan sanjungan Maka Nasrani berlebihan Dalam menyanjung Isa Petra Maryam Alayhi Salatu Wasalam Oleh karena itu dan Diantan Narsani Ada yang menjadikan Isa sebagai ilah Ada yang menjadikan Sebagai anak Tuhan Maha tinggi Allah Dari apa yang Dikatakan oleh orang-orang Yang zalim Yaitu orang-orang Yang kafir musrik Orang-orang melampaui batas Setinggi-tingginya wa mahadanna wa mamahadanna hajji meskipun ada larangan yang demikian jelas dan gamblang ini katap sebagai orang tidaklah rita untuk dirinya kecuali sikap berlebihan bahkan wasala sampailah keadaannya pada sebagian orang dia sandarkan pada nabi sejumlah sifat dan hak yang tidaklah pantas kecuali bagi Allah oleh kerana itu maka banyaklah orang-orang yang berlebihan itu dari kalangan bangkota rekat, maka anda jumpai mereka perhatian untuk berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyanjungnya dengan kesanjungan yang tidak diberikan kepada Allah dan tidaklah disanjung dengannya kecuali untuk Allah Taala Waala maka mereka tidak peduli dan perhatian dengan ittiba dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi katakan aku hanyalah seorang hamba katakanlah wahai hamba Allah dan utusannya falwach maka kewajiban kita adalah rela dengan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah bentuk cinta yang sempurna jika ada anda ada mengenungkan kalimat yang dipilih oleh Nabi dalam hadis ini, maka anda jumpai anabasah kalimat tersebut jahannah ja jahat fimakamil wasdi wa itidal terdapat pada sikap pertengahan dan proporsional karena li anafia karena isinya dalam mengimani dua perkara yang berkenaan dengan diri nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu jadi hamba dan rasul wa makabli adalah hamba Allah yang paling sembah dan penghambanya kepada Allah dan mengalisasikan ketaatan beliau menyampaikan dengan penyampaian yang jelas sehingga tidaklah nabi tinggalkan satu pun kebaikan kecuali telah nabi informasikan kepada umatnya dan tidaklah Nabi tinggalkan satupun kejelekan, kecuali telah Nabi ingatkan untuk waspada. <tuh> Abdullah hamba Allah, karena hamba maka tidak disembah, dan tidak boleh diberi satupun sifat-sifat Tuhan ataupun hak-hak Tuhan. Mahmak tafatman karena Tuhan, betapapun tingginya kedudukannya wa rasuluhu dan rasul hanya adalah ditaati dan diikuti berjalan di atas jalannya dan dan meneladani jejak-jejaknya maka aku adalah hamba Allah dan utusannya itu menjauhkan seorang hamba dari dua sikap berlebihan dan al-jafa' kurang ajar dan terwujud dengannya sikap pertengahan itu tidak berlebihan dan tidak berlebihan dalam dosis tidak pula kurang dosis Maka jauh, jauh dari sikap hulu itu terwujud dengan merealisasikan iman. Bahasanya beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah. Walbut dan jauh dari sikap uh, al Jafa kurang ajar. Maka ini Yakun akan terwujud dengan merealisasikan iman. Bahasanya dia adalah Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka Nabi sampaikan bahasanya dia ini sebutan yang paling mulia bagi seorang hamba Adalah ketika dia diakui sebagai hamba Allah yang sejati dan utusan Allah Kemudian di antara hal yang menunjukkan ketawa Duan Nabi dari Anas bin Malik Ada seorang perempuan datang menghadap Nabi SAW Lantas mengatakan saya memiliki kebutuhan bersamamu wahai Rasul Maka Rasul mengatakan duduklah di jalan manapun Ganggang -gang manapun di Madinah Yang kau inginkan aku akan duduk bersamamu Di sini juga dikatakan Abu Dawud Di sananya terdapat Suwait Ibn Abdul Aziz Dan dia adisnya lembek Akan tapi di sini juga dikatakan oleh Muslim dari Hamad Ibn Salamah Dari Thabit Al-Bunani dari Anas biasanya ada seorang perempuan yang fi'aqlihi syaiy, yang akalnya tidak eh, akalnya bermasalah. Dia ya, mungkin di tempat kita di orang Jawa disebut kurang satu strip eh ya, itu ada semacam itu di mana Nabi dan dia seorang perempuan. Lantas mengatakan wa ya Rasulullah, saya punya hajat kepadamu. Maka Rasul mengatakan dengan mufulah liatlah kangkang mana yang kau inginkan sehingga aku akan penuhi hajatmu. Maka Nabi pun eh, bersama si wanita ini di sebagian jalan jalan di kota Madinah sampai dia selesai dari hajat dan kebutuhannya. Ya maka dalam hadis ini terdapat ketahuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap uh, perempuan ini untuk mendengar apa yang jadi kebutuhannya dan Nabi biarkan hak pilih tempat itu kepada si perempuan itu. Nabi tidak mengatakan padanya datanglah padaku di tempat ini dan demikian. Maka dia memilih satu tempat dan Osullallahu Alaihi Wasallam mendengarkannya. Hatta hingga sampai selesai semua apa yang ingin dia sampaikan. Dan telah beliau sallallahu alaihi wasallam tawaduk kepada anak kecil, orang dewasa, perempuan dan perempuan dan budak serta pelayan. Mimakkan alau azimul asar yang ini memiliki pengaruh yang luar biasa untuk diterimanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terfaedah dari hadis ini Di mawhidlah dunia disampaikan Ini pengarahan agar seorang laki-laki Yang uh, Ajin Abi tidaklah Kemudian bersepi-sepi dengan wanita Ajin Nabi ya. Namun jika wanita tersebutnya hajat Maka dia duduk Maka selaki-laki laki bisa duduk bersamanya Di satu tempat yang tidak mencurigakan Contohnya di pinggir jalan yang jalan tersebut dilalui oleh banyak orang, ya, ya, dilalui oleh banyak orang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian e, memenuhi apa mendengarkan dan menyimak, memperhatikan penjajah kutuhan orang tersebut di pinggir salah satu jalan, jalan atau ganggang -gang yang ada di kota Madinah. Karena itu maka uh, ketika di tempat semacam ini tidak kita katakan itu keluah yang terlarang. Kedua di antara pelajaran dari hadis ini bolehnya duduk di pinggir jalan kerana satu kebutuhan. Tu pun uh, yang melarang duduk-duduk pinggir jalan adalah manakala itu mengganggu orang yang lewat. Maka Hadis uh, ini dalil Boleh-boleh saja duduk di pinggir Jalan untuk satu keperluan dan kebutuhan ya, Kemudian Hadis selanjutnya Dari Anas bin Malik R.A. Mengatakan Adalah Rasulullah S.A.W. Membesuk orang sakit Dan mengiringi ya, Al-Janaiz Dan mengikuti perawatan jenazah menaiki keledai, menerima undangan Buddha dan adalah Nabi pada saat peperangan dengan Bani Quraidah beliau menaiki kuda ini, yang terikat dengan tali tertali terbuat dari ni pihak lift ini, terbuat dari serabut Demikian juga kladet tersebut memiliki IKAF. IKAF itu pelana min juga dari serabut. makhthum artinya memiliki khitam khitam artinya belenggu ya, maka di antara pelajaran dari hadis ini ya, menunggang keledai pada orang yang memiliki kedudukan itu tidaklah merusak ya, kehormatan dan nama baiknya Kemudian Hadis ini Hadis yang ke-332 Di catatan kaki juga ke Tirmidhi di Jami Tirmidhi ibnu Majah, sanan yanta'if Ya, karena tidaklah dikenal Hadis ini kerja dari Jalur Muslim Al-A'war dan dia seorang yang sangat lemah hadisnya Akhirnya berapa yang disebutkan Pesan-pesan yang tersebutkan dalam hadis ini Seluruhnya memiliki dalil-dalil Yang sahih dari Nabi SAW Alhamdulillah Maka kembali ke sarannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membeso orang yang sakit baik anak kecil ataupun dewasa Muslim ataukah orang kafir. Dan membeso orang sakit memiliki fungsi menghibur orang sakit memasukkan gembira pada hatinya mendoakannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping ada ganjaran yang besar di sisi Allah. Dan Nabi juga mengadari jenazah. Nyatinya hadir dan bersamanya sampai selesai dimakamkan dan beliau menunggangi kereta. Wakana al-himahudan adalah kereta. Yo'atu dinilai. Fidali kalau di waktu itu di zaman Nabi adalah akalawasailin naklisyaana sarana transportasi yang paling rendah kedudukannya. Maka Nabi menunggangi keledai, ini bagian dari ketawa doa Nabi SAW. Normalnya orang, tidak ada yang naik keledai. Maka Nabi menerima doanya seorang Buddha, seandainya seorang Buddha yang Buddha itu mendoakan, dia memanggil atau da'ahu atau mengundang ke rumahnya untuk sa'il. nisya Nabi akan mendatangi undangan. Dan dengan akhlak yang unggul semacam ini serta adab yang luar biasa semacam ini, seorang itu akan bisa menarik hati orang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari peperangan Bani Khuwaytha, Nabi menunggangi kuda yang telah diberi tali kekang dengan tali yang terbuat dari linen, terbuat dari sabut. Kisah Bani Quraidah telah dikenal Di mana mereka membatalkan perjanjian Antara mereka dengan Rasul Dan Nabi telah menjelaskannya uh, Nakatul mereka membatalkan perjanjian Antara mereka dengan Sang Nabi Alaihi Wasallam Mereka mengkhianatinya pada saat Hari Perang Ahzab Oleh karena itu setelah Nabi selesai Menyelesaikan Masalah pasukan Azab Nabi menuju Bani Quraidah dan mengepungnya Dan berakhirlah Pengepungan itu dengan Hukuman mati untuk semua laki-laki Dan Nabi SAW Pada hari itu di atas geladai Dan Nabi Tali Zimamuhu Min Livin Dan tali kekangnya itu Terdebat dari Serabut itu serabut tentu pohon kurma Dan Nabi ketika itu memakai ikaf Yaitu pelana namun Pelana yang terbuat dari serabut juga Ikaf itu sama dengan barzak Itulah yang diletakkan di atas punggung geledai sebelum, di sebelum dinaiki Maka itu seperti sarj Seperti pelana kuda Yang diletakkan di atas gundung kuda wah halat dan itu rah, sebagaimana rahal yang diletakkan di atas punggung unta maka di sini kita jumpai nama-nama pelana kalau pelana unta namanya rahal kalau kuda namanya sarj kalau kuda namanya ikaf atau ikaf maka nabi berkenan untuk menunggangi kendaraan dengan semacam ini maka itu adalah bentuk ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian dari Akmash, dari Anas bin Malik Radhiallahu anhu Bila mengatakan Dalam Nabi Sallallahu alaihi salam dipanggil Untuk acara makan-makan Khubazir syair Rati terbedaikan Dumpa sair yang kasar Demikian juga kulit yang sudah Mulai bau Lantas Nabi memberikan Respon dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya baju besi masih ada di tempat orang Yahudi fakmawajata karena Nabi tidak menjumpai apa yang bisa menyelamatkan dan membebaskan baju besi tersebut dari tangan orang Yahudi sampai beliau meninggal dunia. Catatan kaki disediakan Imam Ahmad dengan sanajang Taif karena kita ada terputus. Putusnya Anas tidak pernah mendengar dari Anas. Agar tetapi Imam Bukhari menyatakan dalam kitabnya Asahi As dari Jaluk Kota ada dari Anas. Bahasanya dia berjalan mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Roti dari syair dan kaki yang sudah mulai membusuk. Sudah mulai enggak enak dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam gagahkan pacubesannya ee Yes, Dan -e, jubah milik Nabi yes, Nabi Kata di Madinah Pada orang Yahudi Nabi mengambil Kompensasi berupa gantung Di ahli untuk istri-istri Nabi yes, Penjelasan Sahabatul Razak Hafiz Allah Ta'ala Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diundang untuk menikmati makanan yang sangat sederhana. Kulitnya sudah mulai bau, rotinya terbuat dari gandum yang kasar. Tentu Nabi akan menerima ketika Nabi mengiakan apa Nabi akan yuci ibu mendatangkan undangan. Maka ini terdapat hal yang sempurna yang ketahuatul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau karena tak amalat itu maka seandainya makanan yang Nabi dipanggil ke sana telah makanan yang paling sedikit dan paling mudah fa'inahu yujibuliladlika maka Nabi saw akan meresponnya walihala dan yang namanya ihala adalah setiap minyak yang yatah idaman Ye, yang kemudian dijadikan sebagai lau Sanikah ni artinya hat solalla hasyimun tarekyuk telah terjadi sedikit perubahan pada rasanya dan baunya bisa babi taulil maksi karena lamanya, karena sebab lamanya masa <coughs> eh, lamanya eh, lamanya dipiarkan tulil maksi, dibiarkan demikian saja dan Nabi SAW punya baju besi dan seterusnya terdapat dalam Sahih Bukhari bahasa baju tersebut adalah min hadirin dari besi dan di sebagian referensi mengatakan Yahudinya namanya Abu Syaham al-Yahudi Nabi SAW beli bahan makanan untuk gandum darinya 20 kilo dia mengatakan tidak 30 gandum kasar dan Nabi tidak memiliki harta yang bisa pakai untuk membeli, maka Nabi jadikan baju baca besinya sebagai agunan pada orang tersebut. Ilah ayatul Allahul Maal, sampai dia mendatangkan hartanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecalah menjumpai sesuatu yang bisa membebaskannya, membebaskan barang jaminan tersebut sampai meninggal dunia sampai akhirnya nanti dibebaskan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita lanjutkan bacaan basmalah ala nabinah Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radwana alhamdulillahil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, terakhir tadi kita bahas sedikit tentang uh, baju masjid Nabi yang didirikan di tempat orang Yahudi. Kenapa Nabi eh, gadaikan ke, dengan orang Yahudi, padahal sahabat banyak. Maka di Ma'hadatul Niyah disampaikan, eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih berinteraksi dengan orang Yahudi dan menggadaikan sehingga menggadaikan eh, barangnya dan harta yang di tempat Yahudi tanpa memilih untuk berinteraksi dengan sahabat libayani jawasi muammalatul yahud ini fungsinya dan tujuannya untuk menjelaskan bolehnya interaksi jual-beli dengan orang yahudi menjelaskan bolehnya gadai karena utang meskipun tidak ada kondisi perpergian Wali sahabat ataulah anhum layak hudunah minurahnan dan seandainya nabi uh, utangnya sama sahabat utang gantangnya sama sahabat, tidak akan ada yang uh, minta jaminan sama nabi. Bahkan walau min hutsamanan tidak akan ada yang nakik uh, harganya, tidak akan ada yang nakik harganya. Nanti semuanya akan mengatakan wahai Nabi itu hadiah untukmu selesai. Faadalah ilal Yahudi, ilal Yahudi, lidalika. Maka Nabi meninggalkan sahabat memilih untuk dengan orang Yahudi karena alasan di atas. Kemudian hadis yang selanjutnya, Selanjutnya hadis yang ketiga ketul tiga puluh empat, dari Yazid ibn Aban dari Anas bin Malik adalah Anhu, dia mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik haji ala rahil rasin dengan menggunakan pelana yang rasin, yaitu al Bali wal Qadim yang jelek wa alaihi dan padanya terdapat dapat qatifah kain yang nilainya tidaklah senilai dengan empat dirham Nabi mengatakan ya Allah jadikanlah ini haji yang tidak dari di dalamnya tidak pula ada di dalamnya sum'ah di sini juga dilihat kel binumaja di sana yang taif karena ada karena kelemahan Rabi ibn Subay demikian juga gurunya dan di sini memiliki syahid penguat dari jalur Ibnu Abbas maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dalam keadaan naik rahal naik pelana unta menunggangi unta rahal artinya pelana yang diletakkan di atas punggung unta supaya diduduki oleh orang yang menumpak unta ras artinya albali yang hancur atau yang jelek Wal-khodib karena sudah lama dan kuno Dan Nabi dan Memiliki kotifah Kotifah kain Lahu hadabun Yang memiliki hadab ye, Hadab itu artinya e, Mbak Benang yang ye, Benang yang kata orang Jawa Yang kliwir-kliwir Kisah on kain sekimpak Lalu ada pun yang pinggirnya ya, Itu benangnya dibiarkan demikian saja Ja'alah hak dan kain ini diletakkan di atas rahal Itu semua tidaklah senilai dengan empat dirham Ini menunjukkan kesederhanaan dan ketahuan Tuhan Nabi SAW Tatkala Nabi telah ihlal, telah membaca talbiyah di mikot Nabi berdoa dengan doa yang agung ini. Ya Allah jadikan ini haji yang tidak ada, riak dan sumah di dalamnya. Maka di sini terdapat permohonan kepada Allah, taufik untuk bisa ikhlas. Dan Allah adalah adat yang tidak membutuhkan sekutu. Dan Allah tidaklah menerima amal kecuali yang ikhlas karena mengharap wajahnya. Maka siapa menyekutukan bersama Allah dengan yang lainnya, Allah akan tinggalkan dia bersama sekutunya siapa yang mainkan dengan hajinya pujian manusia atau sanjungan manusia maka hajinya tidak akan diterima siapa yang pamer kepada manusia Allah akan memperlihatkan memamerkan kejelekannya maka sama siapa yang membendengarkan kebaikannya dan amalnya sama Allah riq maka Allah akan pendengarkan kejelekannya maka menjadi kewajiban hamba untuk menjaga dirinya untuk riya dan sum'a dan di antara musibah besar yang dijumpai di zaman ini Yang memiliki, yang musibah ini memiliki asaran pengaruh dalam al-ikhlal bil-ikhlas Merusak keikhlasan adalah apa yang dilakukan oleh sejumlah jamaah haji dan jamaah umrah Bupa foto-foto kenangan Min iltiqad yaitu menjebret aswar ad-tidgariyah foto-foto kenangan Kenangan tentang untuk diri mereka film masyair di tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji atau kahumroh tujuannya apa foto-foto kenangan tersebut nanti ketika pulang ke tanah air akan dipertontonkan pada orang lain ini lulus saya di sini di sini Ya, demikian beliau katakan sebelum ada midsos ya, ya, Setelah ada midsos tidak perlu ya, Mempertontonkan pada orang lain tinggal diupload di, di midsos Sampai-sampai sebagiannya mengangkat kedua tangannya Seperti orang yang berdoa ketika sudah di Kemudian dia turunkan tangannya ya, Karena itu cuma ambil posisi doa bohong bohongan Ya kemudian dari Humayt dari Anas bin Malik Anas mengatakan tidaklah ada seseorang yang lebih di Ahab ilahi yang lebih dicintai oleh oleh para sahabat dibandingkan Rasulullah saw. Dan mereka para sahabat jika melihat Nabi mereka tidak berdiri menghormati Nabi karena mereka mengetahui kalau Nabi tidak menyukainya. Penjelasannya dalam. Ini terdapat penjelasan tentang kedudukan Nabi di hati para sahabat Maka adalah Nabi itu lebih mereka cintai daripada diri mereka sendiri Harta bahkan seluruh manusia Dan jika mereka melihat Nabi mereka tidak berdiri Karena mereka tahu kalau Nabi tidak suka Karena mencintai Nabi mengharuskan taat pada Nabi Dan mencintai Nabi cintai Adapun menyelisi perintah Nabi dengan klaim mencintainya, maka itu bukalah cinta sedikit pun. Tidakkah anda lihat para sahabat Nabi, katalah tidak ada satu pun yang lebih mereka cinta dibandingkan Nabi. Wahyibuna dan mereka ingin berdiri menghormati Nabi jika melihat Nabi. Akan tapi mereka tidak melakukan hal tersebut karena mereka mengetahui bahawa kekasihnya tidak menyukainya. Maka tindakan ini namanya terkontrol dalam cinta Lain hanya dengan keadaan orang-orang yang punya cinta tanpa kendali dan kontrol Maka kaifa, kaifa bagaimana annahum bahasanya mereka masuk dalam tempat-tempat tergelincir yang berbahaya Dan banyak bid'ah yang mereka lakukan dengan anggapan bahasanya itu mewujudkan rasa cinta Waitu tamamul wafak dan itu Setia yang sempurna Pada itu kala cinta dan kesetiaan alwafa itu setia Fi syaih sedikitpun Semua orang perlu diketahui bahasanya Kalau Al-Imam Nawawi itu menganjurkan uh, Berdiri menghormati orang yang istimewa Beliau punya buku judulnya At-Tal-Khiz At Fi Ikram Bil-Qiyam Fadl. Maka gimana uh, semacam Nawawi mendudukkan hadis ini Maka di mawal dunia disampaikan Nabi tidak suka berdiri dan Nabi tidak menyukainya karena ketawatuan dan kasih yang sama umatnya khawatir mereka akan terjebus dalam fitnah jika berlebihan dalam mengagungkan Nabi. Namun Nabi tidaklah membenci sebagian sahabat berdiri menghormati yang lain. Oleh karena itu maka Nabi mengatakan Kumulisaeti Berdirilah kalian untuk atau menyambut Tuhanmu Yaitu Sa'ad bin Mu'ad pemimpin Aus Maka Nabi memerintahkan mereka untuk melakukan berdiri karena itu adalah hak Harap e, orang yang mulia Sedangkan Nabi membenci Sahabat berdiri untuk beliau karena itu hak Nabi Dan Nabi meninggalkan haknya karena ketawa Tuhan Inilah alasan eh, pe, penata fikih syafi'iyah yang mengancahkan tertib untuk Dawil Fadl iaitu alimam an Nawawi rahimahullah taala. Nah, kemudian. Ya maka berdiri menghormati Orang yang datang ya, Satu hal yang diperselisikan Ulama hukumnya Kita jumpai imam nawawi Termasuk yang membolehkannya Ya berdiri Diam di tempat Menghormati orang yang datang nah, Pendapat yang uh, Lebih tepat Sebagaimana uh, insyaallah adalah pendapat Yang dipilih oleh Ibn Zemin rahimahullah ta'ala Yang mengatakan hukumnya makruh dan makgur itu hilang jika ada hajat dan diantara hajat adalah khawatir, dituduh, tidak ee, menghargai, tidak menghormati dan yang lain. Kemudian... Ee, Ada sana Jumai ibn Umayr ibn Abtiralah al Ijali kal Amba Ana telah memberitakan kepada kami seorang dari benita mim dari keturunan Abu Hala yang Abu Hala ini adalah sahminya Khutijah sang keturunan namanya Abu Abdullah dari ibnu Abi Hala anaknya Abu Hala dari Al Hasan bin Ali. Aku bertanya pada bibiku Hindun ibnu Abi Hala dan ada, ada seorang yang Wasfhan sangat pintar menyampaikan deskripsi tentang keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku suka dia gambarkan untukku sedikit darinya. Maka kemudian beliau Ibnu Abi Khalah ini menyampaikan apa yang dia sampaikan dalam kalimat yang panjang. Yang hadisnya telah dikita bahas, pernah kita bahas di depan Hadis yang ke delapan Kita langsung lihat penjelasannya Maka hadis ini adalah bagian dari Hadis nabi ini dan telah lewat Kutipannya Jadi adalah hadis yang panjang Sekali eh, Penulis imam Membaginya ke dalam Beberapa tempat dalam Kitabnya ini Jadi adalah hadis yang ta'if sanatnya Sebagaimana telah dijelaskan akan tetapi deskripsi yang di sini banyak darinya memiliki penguat yang sahih, yang kuat. Fadhaqa'al hadisah, beliau sebutkan hadis lengkap dengan panjangnya. Ini mengisarat, keisarat dari Imam Tirmidhi, panjangnya hadis ini. Wa anaw yantaki mawati minhu. Dan senyap uh, Atirmi di itu memilih-milih sejumlah tempat dari hadis ini sejumlah uh, beberapa bagian dari hadis ini sesuai dengan bab yang dibuat oleh Atirmi. Al Hasan mengatakan aku simpan hal tersebut kepada sehingga tidak saya sampaikan pada usai selama beberapa waktu lamanya. Artinya dia tidak kabarkan pada saudaranya Husain tentang pertanyaannya kepada Hindun tentang deskripsi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku sampaikan kepadanya ternyata aku jumpai dia telah mendahuluiku. Ternyata aku jumpai wasanya Husain telah mendahuluiku dalam pertanyaan ini. Lalu, lantas aku bertanya kepadanya Ya, maka dia bertanya kepadanya tentang apa yang kutanyakan Dan sebagian naskah ya, Apa yang ditanyakan oleh ab, Ayahku Ali bin Abi Thalib Tentang uh, Masuknya Nabi Keluarnya Nabi, modelnya Nabi Maka bila tidak biarkan satu pun Kecuali dijelaskan Eee uh, Artinya An Al Hussein Bahasanya Al Husain, Zadar memberikan tambahan Bahasanya dia bertanya kepada Ali Tentang uh, Masuknya Nabi ke dalam rumah Apa yang Nabi lakukan jika masuk ke dalam rumah Dan bagaimanakah Membagi waktunya Di rumah Bagaimanakah interaksinya dengan keluarganya Dan akhlaknya dengan keluarganya Dan bertanya tentang Keluar dari rumah Berjumpa dengan manusia Bagaimanakah interaksi dengan manusia dan berkaul dengan manusia dan bertanya padanya tentang bentuk fisik Nabi Isifati gambarannya dan bentuk uh, duduknya bersama banyak orang Maka disana disebutkan idak awal jika beliau telah mengambil tempat di tempatnya yaitu masuk ke dalam rumah Maka Nabi bagi kegiatan beliau di dalam rumah menjadi tiga bagian Artinya ketika Nabi masuk ke dalam rumah, maka Nabi bagi waktu beliau selama di rumah menjadi tiga bagian, satu bagian untuk Allah. Artinya Nabi totalitas di waktu itu untuk ibadah, sholat dan tahajud. satu bagian untuk istri. Nabi jadikan waktu tersebut untuk gaul dengan istri, menyenangkan istri, ngobrol dengan istri. Dan satu bagian untuk diri sendiri. sumpah so, baik kemudian beliau jelaskan apa yang beliau lakukan dalam bagian ini yaitu untuk dirinya. Beliau katakan kemudian beliau bagi bagiannya antara dia dengan manusia. Artinya beliau bisa menyambut di waktu ini manyatihi orang-orang yang datang untuk bertanya dan keperluan. Ya, fa yughdu bil khasa 'ala al 'ammah. Yeah. Maka uh, Kembalilah dia dengan orang-orang terpelajar Alamah untuk orang-orang awam Yakni artinya Bagian ini yang itu untuk diri Nabi Maka termasuk di dalamnya Para sahabat-sahabat yang istimewa Atau Khawasu ashabi murid-murid yang istimewa yang bertanya pada Ibnu Mas'ud dan belajar langsung pada pada Ibnu Mas'ud. Sumahadalladzi ya'khudhunakum dan orang yang dia, yeah. mengambilnya dari Nabi kemudian menyampaikannya pada banyak orang. Dan mereka tidak menyimpannya sedikit pun artinya ketika mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memberikan jawaban mereka tidaklah menyembunyikannya sedikit pun Dan adalah dari sikap Nabi di bagian yang untuk umat artinya yang di bagian dikhususkan untuk umat dan manusia maka beliau mengutamakan orang-orang istimewa Yaitu membungkapkan orang-orang yang punya kedudukan, ketinggian dalam agama dan fikih Dengan izinnya, Wakos dan pembagian Nabi itu sesuai dengan ya, kelebihan mereka dalam agama. Maka Nabi membagi sesuai dengan kadar keunggulan mereka dalam agama. Dari sisi ilmu, amal dan belajarnya. Fi dinilah belajar tentang Allah Maka ada orang yang punya hajat Orang yang punya dua hajat Ada orang punya banyak hajat Hajat di sini adalah hajat mereka dalam perkara agama Dan belajarnya mereka dalam masalah agama Walidah oleh karena itu Maka lanjutannya Faitasaral bihim Alhamdulillah dia bersibuk-sibuk dengan mereka Taftilan dengan memberikan kebaikan dan pengajaran Dan Allah dia sibukkan mereka dalam hal yang memperbaiki umat Artinya memenuhi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat untuk umat Untuk dirinya dan untuk umat secara umum Min Minmusa minmus Tim dari Bertanya uh, kepada mereka Dan menggaparkan kepada mereka Tentang apa yang sepatutnya Artinya di, Nabi ajar berkata tentang agama Nabi Bimbing dan Nabi Tunjuki Dan Nabi, Nabi katakan Taklah yang Syahid yang menghadir men Menyampaikan kepada Yang tidak hadir Artinya yang hadir di dekat beliau, yaitu murid-murid dekatnya dan orang yang belajar dari beliau mengambil ilmu langsung dari beliau itu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir di majelis beliau. Wahat itu tidak memperjelas apa yang telah lewat, maka yaqutul dalika bilkhawsh al amma maka itu. Ini ya, di, dikembalikan oleh Seorang yang terpelajar kepada banyak orang Wa abli huni, Sampaikan padaku hajat orang-orang yang tidak Mampu disampaikan hajatnya Artinya katakan padaku Biha man lam malam Yaketir ikhbari biha Katakan padaku tentang Kebutuhan orang yang Dia tidak mampu memberikan Kepadaku tentang kebutuhannya Boleh jadi karena rasa malu, rasa takut atau yang lain karena orang yang menyampaikan pada penguasa hajat rakyat yang tidaklah mampu disampaikan, maka Allah akan tegurkan, Allah akan kuatkan dua telapatannya pada hari kiamat balasan baginya karena ala isani linas berbuat baik kepada manusia dengan menyampaikan hajat-hajat mereka kepada penguasa Lihat kau indah ilah bidadlika, ilah bidadlika tidaklah tercatat di sisinya kecuali hal itu, yaitu duduk-duduknya Nabi Shallallahu Sallam itu tercatat. Walakwalumin aatin kairahu dan tidaklah menerima dari seorang pun selainnya, artinya tidaklah menerima dari seorang pun selain ini, maka majelis-majelis bilal terjaga. Atau kemudian dijaga dalam ilmu fikih faedah dan fikih tentang agama Allah. Kemudian beliau menggambarkan tentang keadaan orang-orang masuk menemui Nabi dari kalangan para sahabat. Dia katakan mereka masuk ruadan sedikit demi sedikit. Ya, Ra'idul Qaum Ra'idul Qaum Jamaknya Rawat Artinya orang yang mendahuli mereka Untuk bisa melihat di Mawadih Al-Kali ya, Tentang tempat-tempat yang ada rumputnya wal Walgais dan yang banyak rumputnya Kemudian baru datang Dan ngabari kawan-kawannya Itu Ra'id Jamaknya Rawat Itu makna asalnya adalah uh, Penggembala yang dikirim Untuk melihat di dimanakah Tempat ompot yang bagus. Yeah. Maka beliau gambarkan tentang ke kedatangan kemudian sahabat-sahabat Nabi yang yang kauas yang demikian istimewanya, mereka masuk kepada Nabi digambarkan bahasanya mereka seperti para pemimpin. Wala yaftarikuna dan mereka Tidaklah berpisah ilah kecuali an ni, Karena rasa Artinya mereka Tidaklah keluar dari sisi Nabi Kecuali karena aldawak. karena merasakan Yang dimaksud merasakan adalah ilmu dan kebaikan Maka mereka tidaklah keluar Kecuali dalam keadaan mereka telah mendapatkan ilmu dan pengetahuan Ya khujuna adilatan Yakni alal khairi dan mereka pun keluar sebagai penunjuk jalan men menunjukkan dalam kebaikan yaitu hujatan mu'allimin, pemenebar hidayah, pengajar, wawmursidin dan pembimbing. Dan masih panjang ya, hadis tersebut, demikian yang kita baca dalam kesempatan malam hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muhammadin wa ala alihi alamin subhanaka allahumma wabihamdika syada la ilaha illa